а може навіть купити будинок і обов'язково гарного породистого коня. Мрія життя здійсниться завдяки Сергію. Можна буде купити геннику, окреме житло. Схоже, що у Насті настав розрив з чоловіком, тож можна буде придбати і їй квартиру. Можливо, вона захоче в батьківській хаті. Її можна розширити, перекрити дах, зробити гарний ремонт. Все можна. Але чому Сергій не захотів їхати до доньки? Спочатку збирався, потім передумав, а коли проваджав, то не залишив їй номер свого телефону, навіть попросив ніколи до нього не приїздити і не звертатися. Чому змінилося все так швидко? Богдана Стефанівна Багато чого не дізналася про свого колишнього чоловіка. Вона не знала, що він жив усі роки у своє задоволення. Мав гарних коханок, відпочивав на далеких теплих островах, ходив на масажі та у спа-салони. Йому здавалося, що життя таке довге і прекрасне, і він ще встигне одружитися і мати дітей. Неочікувана зустріч з колишньою дружиною перевернула все його життя. До цієї зустрічі він вважав, що зустрічався з жінками, які його любили і яких він кохав. Але коли побачив Богдану, змучену, постарілу, з переламаною рукою, враз збагнув, що кохання, якщо воно було справжнє, немає строку давності і... Ніколи не вмирає. Після операції, коли Богдані лікар вколов надійне, і вона спала, він провів цілу ніч біля сплячої жінки. То була ніч роздумів і перезавантаження всього того, що мав у душі до цієї зустрічі. Зморена сільська жінка сколихнула все у нього всередині. Срій стояв на колішках біля жінки і цілував Її натруджені пальці, палі щоки, волосся, яке розсипалося по подусті. Він зрозумів, що ця жінка найдорожче надбання його життя і мав намір уже ніколи з нею не розлучатися. Тієї ночі прийшло усвідомлення, що за його плечима вже чимало років, на порозі старість, а в нього нема нічого, окрім грошей сплячий хворі жінці він ладен був віддати все матеріальне що надбав і все нерозтрачене кохання але фотографія доньки поставила крапку на мріях він спав з молодою донькою коханої жінки як він подивиться після цього у вічі їй і її доньці ким він стане в її очах Одного разу його захоплення поставило крапку на їхніх стосунках. Зараз історія повторилася. Сергій боявся сам собі зізнатися, що він має владу підкріплену грошима, але у своїй суті є слабаком. Можливо, потрібно було одразу зізнатися в Богдані, не зміг. Було страшно побачити презирство або і ненависть. У її очах. Він віддав значну частину своїх накопичених коштів, але не зміг віддати кохання. Можливо, колись він зробить іще одну спробу бути поруч із Богданою, але шансів мало. Вона не пробачить його слабкість. Розділ 91. Зі зв'язком час від часу ще були проблеми, але одного дня Настя отримала дві звістки. З незнайомого номера прийшла смс і Настя прочитала. «Мамо, у мене все добре. Я в Тюменській області вже влаштувалася. Не буду тобі телефонувати і навіть присилати смс. Мене можуть відстежити за номером, тож цю картку я викину». Зв'яжуся з тобою не раніше, ніж за рік. пробач. Настя ще раз, іще, іще перечитувала послання. Від доньки таке коротеньке, стисле, але останнє слово було найважливішим. Сльози застилали її очі, але вона змахнула їх рукою і знову перечитала повідомлення. Нехай у тебе все буде добре. Прошепотіли її губи. Наступний дзвінок був від керівництва. Повідомили, що в понеділок мають бути всі на роботі, хто не вийде – звільнятимуть. Попросили сповістити всіх колег, бо зі зв'язком проблеми і половину робітників не можна знайти. Настя одразу ж зателефонувала Валерію. Чоловік попросив забрати його з дачі машиною в неділю вранці. Повідомила новину і Вадиму Ось і добре, сказав він Ми з Левком приїдемо в неділю вранці Зможеш нас забрати автівкою з автовокзалу? Звичайно Як там син? Все добре Після операції хотів одразу забрати Левка додому Але Юля наполягала Щоб підлікувався в Києві Бо там можна знайти гарного фахівця Пам'ять до нього повернулася Тож він тебе впізнає, радісно сказав Вадим. Я рада, щиро рада за вас. Недільного ранку Настя з Генником на мікроавтобусі поїхали на дачу. Валерій був тверезий, але пиятика наклала на нього відбиток. Руки трусилися, сам він схуд. Обличчя опухло так, ніби покусали бджоли. По дорозі додому заїхали на автовокзал. Приїхали вчасно. Щойно прийшов автобус зі столиці. Валерій вийшов із салону автівки і тремтячими руками намагався підкорити цигарку, але сірники ламалися, а руки не слухалися. Підійшли Вадим із Левком, привіталися з усіма. Вадим так тепло подивився на Настю, що їй стало незручно, і вона відвела погляд. Щось мені зле, сказав Валерій. А давай вип'ємо кави, запропонував Геннадій. Я миттю. Поки хлопець носив по дві чашки кави з киоску, Вадим поцікавився у Насті, як там її мама. Настя, нічого не приховуючи, розповіла коротко про поневіряння матері на чужині і витів коніни. Я завжди казав, що ваша родина дивна, не сповна розуму, Валерій обличчя в іронічній посмішці. Ваше місце в Божевільні. Після смерті матері, я зненавидів усе ваше кодло. Прізвище бедлота вам дуже пасує. Тату, Геннадій, подивився на нього з осудом. Навіщо ти так? Не подобається. хихикнув чоловік. Бо ти також бедлота. Одна донька була не ваших поглядів. І ту відібрали у мене, загнали на край світу. Тьфу, на вас, бедлота! У нас цісь все всередині, аж зарожевіли щоки. «Бедлота, кажеш?» – сказала вона, важко дихуючи. Так, наше прізвище – Бедлота. І раніше я справді соромилася цього. Зараз зрозуміла, що справжня бедлота – це ті, хто продали свою країну за 200 гривень. Бедлота – це ті, хто біг аж спотикався на референдум і хотів жити в Росії на українській землі. Бедлота – це всі ті, хто покликав на нашу землю війну і зараз готовий вчепитися в горло тим, хто пролив за них кров. Справжня бедлота – це ті, хто й досі з ватою в голові чекає повернення наших ребят, і ти також – Справжня бедлота Ну ти бедлота Посміхнувся Валерій Я розрахуюся І поїду до своєї доньки Квартиру продам То що більше ноги твоєї Вказав пальцем на Настю І твоєї Тицьнув обі Геннадія Не було в моїй квартирі І пішли ви знаєте куди Валерій повернувся І хотів піти Але Настя його зупинила «Зачекай, маю ще дещо сказати. Я завжди думала, що у нас з тобою, Валєра, повна гармонія, міцна родина, що ми навіки разом, і я кохаю тебе. Лише зараз прийшло усвідомлення, що кохати і бути поруч – зовсім різні речі». Багато років поспіль я намагалася розчевити в душі почуття любові, придушила його була гарною матір'ю, вірною дружиною. Напевно, було б так і надалі. У нас була б зразкова родина. Але війна втрутилася не лише в плин життя країни,